informativos locais da Radio Filipin. A Radio Libre e comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol. Opai, benvidas todas aos informativos da Radio Libre, e comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol. Estes informativos son posibles grazas á colaboración das persoas e colectivos desta comarca. Lembramos que é un espazo aberto a toda a xente. Anímate e participa. Podes deixar as vosas aportacións na dirección de correo electrónico informativosfilispim@gmail.com. informativosfilispim@gmail.com. Aí vai o sumario deste boletín. Decreto Omnibus antiocupa por Edu como choconto. Celia Fernández infórmanos sobre a nova edición do ciclo de cultura democrática Contamoti. Ana Lopecu lembranos a charra coloquio o colapso 50 anos dos límites do decrecemento. Lupe e Ignacio dialogan ao respecto da saída recente dos buques da de armada dende Ferrol. Políticas de paz ou guerra. Próximas convocatorias. Concentración por salarios e pensións dignas este sábado 1 as 12 da mañá, no Cantón. Queremos Galego lanza unha nova manifestación para o día 23 de febreiro, baixo lema Lingua Vital Xa. Na xenda cultural, Gala Youtubeiras Plus, no Pazo de Cultura de Narón, o sábado 1. Señor Salvaje, na sala RUM o venres 7 de febreiro. E ficou finiquitada de momento a farsa da discordancia entre o goberno pro-español e as nacionalistas de direita catalán de Junx como no tema no que volcaran todas as atención os mentireiros de uma e outra verera e ao do sistema capitalista se arrematou e chegou a acordo como a agua de maio en tanto nas ruas caían chaparróns. Asín agora, outra vez as unidas podemos cantar que boas son as progres reformistas que boas son que nos suben as pensións. Os da merda, perdón, da esquerda venden o éxito da diplomacia de Sánchez porque, segundo eles, foi quen de manter a práctica atualidade dos contidos do anterior real decreto ao que qualificaban de onibus porque contiña un paquete de medidas de carácter social supostamente destinadas a mellorar a vida do pobo. Mas a verdade do asunto é que, pese a declaración de Yolanda Díaz Trepa, que insistían declarar que esa prueba tal cual está, só mo se mantén en 29 medidas en fronte ás 80 que contiña o anterior. E pola contra, e para más inringa, diúse unha nova medida que otorga aos especuladores de vivendas un sistema público de abaix e garantías. Sin dúvida, unha medida moito social, moi pobre, e que, en palabras de Junts, veñen para combater as ocupacións criminais. En tanto, vendían nos medios o éxito do acordo entre Juns e Pesóis. Nese mesmo día, sobre as sete horas da mañán, as entes antidisturbios da Guardia Urbana de Barcelona e dos Mossos de Escuadra cargaban con brutais golpes de porra contra manifestantes convocadas fronte o edificio Ocupa da Antigua Masana no barrio do Raval, quando tentaban impedir o despeso desta de Ocupa Social, onde operaba un centro de atención para persoas e colectivos vulnerables do barrio e como sede de reunión de entidades como o Sindicato de Vivenda do Raval ou a Rede de Apoyo Alimentario. Como consecuencia da brutalidade da carga da policía do Résimen, hai dúcias de persoas feridas e seis detidas. Así mesmo, un outro despeso está previsto estes días na cidade do Condal, o da Casa Orsola, un edificio modernista do barrio do Isample, mercado ano pasado por un fondo imobiliario catalán que está considerada como un símbolo de resistencia das viciñas contra a especulación e a centrificación. E que non nos meñan os partidos do goberno progre con suas andrómenas de que se preocupan das máis vulnerables. Son capitalistas que non duvidan en enviar contra o povo as forzas represivas para o servicio de especuladores sin escrúpulos. Hipócritas, a culpa é tamén de quen lles vota. Informou para Filispín, como choconto da radios a Poseira. Saúdos e saúde. Julia Fernández, dende o barrio de Canido, informa. Muiño do Vento e a Asociación Veciñal de Canido organizan unha nova sesión do ciclo de Cultura Democrática Conta Motí que terá lugar o vindeiro 21 de febreiro. Con isto retomamos este ciclo. En este caso vamos a falar dos medios de comunicación cunha serie de palestras. A primeira levará por título Defende a Galega e vamos a contar coa presenza de Alfonso Hermida, xornalista, e Raquel Ema, presidenta do Comité Intercentros da CRTVG, Falaremos do estado do jornalismo do noso país E ademais da específica situación do ente público Como xa disemos, será sete e media este 21, 21 de febreiro Aqui no Centro Cívico Just like the sea I don't know where to go A rede de decrecemento e o Navia, Galiza ou Bierzo está organizando e convídanos a unha charla-coloquio co xeólogo e investigador Oscar Pazos baixo título o colapso 50 anos dos límites do decrecemento É tamén é o nome do seu caderno número 3 da colección El discurso y el número. Este encontro terá lugar o vindeiro venres 31 de xaneiro ás 7:30 no Ateneo Ferrolán. Óscar Pazos é un xeólogo vigués que traballou en xeoloxía mariña, medioambiente e xeotecnia. Tamén se adica á xeofísica da resistividade, principalmente para arqueoloxía, e traballa arduamente na recuperación da minería galaico-romana. É autor de libros como A invención da Galaecia e a Minaría do Ouro, ou 29 xeolugares alrededor da ría de Vigo, coa editorial A Terra Libros como ensaísta, tamén atopamos Madrid es una isla, con ediciónes Lince, do 2013 Leváanos investigando e analizando discursos vencellados a cifras significativas dentro da colección El discurso e el número onde editou varios cadernos entre os que destacan España sen es Cataluña no que analiza o procés a partir de 15 entrevistas a xornalistas, sociólogos, xuristas, historiadores filósofos ou economistas tamén a herdanza, adicado aos diferenciais de violencia entre Galicia e América, e o colapso, 50 anos dos límites do crecemento, do ano 2022. No que se centrará na charla-coloquio que terá lugar o vindeiro 31 de Xaneiro no Ateneo Ferrolán, reflexionando sobre se se cumpriron os postulados daquela publicación editada polo Clube de Roma, alá polos anos 70. No ano 2022 cumprironse 50 anos dende que o Clube de Roma publicase os límites do crecemento, pronosticando un colapso da civilización industrial no século XX, no caso de manter o sistema económico baseado no crecemento de producción e consumo. Oxe, a produción económica mundial multiplica por 4 a de 1972. E un crexemento económico pretendidamente sostible segue a ser o fundamento e base da nosa sociedade. Porén, o fado anunciado polo clube de Roma hai medio século, aparece a restora inminente. E un novo feixe de colapsistas predica unha regresión civilizadora que nos devolverá a un estadio preindustrial nunha xeración, ou disque a extinción da humanidade. Este caderno recolle a historia das polémicas, crises e contradiccións vividas arredor do colapso neste medio século. E fai unha análise da mesma en sete capítulos. Lembrade, O colapso: 50 anos dos límites do crecemento, con Óscar Pazos, O vindeiro véns 31 de xaneiro ás 7:30 no Ateneo Ferrolán. Informou Ana Lucecu Para Radio Filispín. Noticias dialogadas. Diálogo de novas. Hola Lupe. Que tal, Ignacio? Dime, como vai todo? Bueno, pois, máis preocupada cada día. Ti vixe os titulares estes días na prensa? Vixe os titulares da Voz de Galicia a respeito da salida de dúas fragatas e do buque Patiño de aquí de Ferrol? Sí, pois non o vim, o que vin foi Da saída dese buques vim o de diario de Ferrol bueno, pues Que na... falaba de xornada histórica no, no Arsenal Coa partida destes buques Bueno, pois pues, si ves a, o titular da Bo de Galicia Dicía o seguinte Ferrol envía a 520 militares A defender o Mediterráneo da amenaza rusa Que dicir, salimos A, de, eh, a enfrentarnos con, con Rusia Este é o titular do, do, Da Voz de Galicia Totalmente alineado Con, con a línea deste novo presidente de, da, da OTAN Este novo director non? Un director, director xeral da OTAN secretario xeral, no, O secretario eh? xeral da OTAN O famoso Mark Rutte Bueno, eu quedo escandalizada Con este titular é eh? Un titular totalmente belicista está falando de que se nos vai a defender da ameaza rusa e logo dentro da noticia tamén chama a atención as palabras do comandante Ramón González Cela que dice Imos estar no Mediterráneo demostrando que España é un aliado fiable e protexendo os intereses de España en zonas onde existen amenazas ás nosas liberdades e aos nosos valores que compartimos cos nosos aliados a que valores se está referindo aos de TRAN agora, os valores son eses, os que vamos a defender con os nosos esforzos ou os nosos impostos Con a vida e o esforzo de toda esta xente que embarcou aquí en Ferrol Eu, sinceramente, estou bastante preocupada por isto No diario de Ferrol, que eu tamén vi a noticia Bueno, pois enfocaban desde un punto de vista máis técnico, non? Eh, bueno pues falaban máis do que vai facer do que van facer as dúas fragatas o buque patiño porque bueno parece ser que van a participar entre outras nunha operación que se chama escudo noble que vai a estar baixo o mando turco e bueno que ten como finalidade pues vixilar o mediterráneo innda que parece ser si o O queres comparar con as noticias que aparece nun diario de Cádiz, porque van salir todos da base de rota, pois pues se trata de participar na, na maniobra máis grande deste ano de despliegue que vai facer a Otan en aguas do Mediterráneo non? E que é para é un paradoso non? porque eh, mañán eh, celébrase o Día Internacional pola Paz a resulta que vaya saír hoxe a sair víspera saen sobre 1500 efectivos, es seis buques de armada con mesmo infantes de marina e demais Eh, é a primeira que, que vai facer o Estado Español a nivel militar sí, parece que van, van desplegar máis de 3.000 efectivos entre efectivos de terra, mar e aire pero só de ferrol xa saliron 520 o que digo é que a parte do, do esforzo humano en vidas e, e a parte do, dos gastos que hai Para, para facer a guerra ¿no? e a perdida de vidas humanas e destrozar o todo o que se destroza cando, cando a guerra a parte disso, chama tamén atención o contaminante que é sabes que o buque patiño leva 7 millóns de litros de combustible e un buque de aprovisionamiento eleva 7 millóns de litros de combustible penso que hai que repensar isto hai que abolir a guerra con urxencia Eh, no sé, sigo preocupada, sigo preocupada, pero bueno, seguiremos comentando. Rematamos este informativo lembrando a axenda Este sábado un, concentración polos salarios e as pensión dignas no cantón as 12 horas convoca a traballadores pensionistas para exixir que se aprove a súa das pensións, pero tamén para que suban os salarios, que se tome medidas reais para evitar a súa constante dos prezos dos alimentos, da electricidade, do gas, do transporte, da vivenda... Tamén este sábado un, agárdanos a gala da oitava edición de Youtubeiras Plus no Pazo da Cultura de Narón. Comezará ás sete da tarde, contará coa presentación de Javi Sánchez Castro, Meigaí e a actuación musical de Denin Jures. Antes, a partir das 5, haberá un obradoiro con toxío e ás seis terá lugar un aperitivo previo á gala, onde podere de rexoubar ou apostar sobre quen gañará cada premio. Tamén teremos por alí a Gabri Fuentes. Despois da gala, a Charanga Xiveira guiarános aos petiscos no Café Teatro do propio Pazo. Para asistir, podede retirar a entrada totalmente de balde no propio Pazo da Cultura vía telefónica ou a través da taquilla online. A dirección é eh, taquilla.pazo@narón.gal. Queremos Galego convoca unha manifestación que sairá da Alameda de Santiago de Compostela o 23 de febreiro ás 12 da mañá. Rematarán na Praza do Obradoiro onde está previsto celebrar unha actuación musical a Plataforma de Defensa da Nosa Lingua anima a cidadanía a transformar a emerxencia lingüística en forza reparadora, o propio Día de Rosalía, reclamando lingua vital xa. A información sobre os autobuses que se irán dende todos os puntos do país estará disponible na web de Queremos Galego a medida que se vayan concretando. Por último, o próximo día 7 de febreiro, señor salvaje, banda orixinada en Compostela, pero con lazos nesta cidade, tocarán a sala RUM. O horario aínda está por confirmar e o prezo da entrada serán de 5 lereles. Aproveitamos para pechar o informativo co o último e recente tema chamado Salvajes. Dende Radio Felispín desechamos todo o mellor, con unha aperta.